Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat, si ens esteu escoltant des d'internet. I nosaltres, a continuació, en aquest matinal, posarem la mirada en la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, que arriba a Palafrugell el proper 1 d'agost. I per comentar doncs aquesta nova edició, ho farem amb la seva directora, amb la Maria Planes, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Maria. Bon dia. Doncs Maria, gràcies per atendre la nostra trucada i ara que es coneix ja tot el, el programa d'activitats i totes les exposicions, doncs eh, amb tu volem comentar aquesta Bienal Xavier Miseracs que primer de tot, tenint en compte el context en el que ens trobem, no sé si ha costat més de l'habitual poder-la tirar endavant. Doncs sí, sí. La veritat és que hi ha hagut eh, certs obstacles i, bueno, ens ha costat decidir-nos finalment per, per tirar-la endavant, però com que ja feia un any i mig que hi estàvem treballant eh, i teníem ja moltes exposicions emparaulades i moltes activitats confirmades, vam dir, ho tirem endavant, tirem endavant i, i molt serà. I, I hem arribat fins avui, Uh -huh. De moment doncs, eh, tot segueix endavant, eh, no sé si en, aquests, en aquestes darreres setmanes us, us ha tornat a posar l'ai al cor per, per la situació Sí, de fet és que estem vivint en un estat d'incertesa permanent uh -huh. però bueno, ja teníem clar fa 15 dies que no podíem inaugurar per evitar aglomeracions de gent però el que farem és obrir tota les sales i, i ara ja ja no podem tirar enrere, ara ja està tot tot gairebé enllestit i, i ja no tirem enrere, a menys que hi hagi una causa de força major uh -huh. Doncs uh, amb aquesta voluntat de, de tirar endavant el dia 1 d'agost s'inaugurarà doncs, uh, aquesta via Vianal Xavier Miseracs la onzena edició que té com a eix central podríem dir i ho, ho vau avançar vosaltres també en una nota fa unes setmanes uh, Leopold de Pomers amb una exposició inèdita. Quins detalls ens pots donar d'aquesta exposició i, de, i també de la figura de, de Leopold de Pomers? Bé, eh, a cada edició de la Bienal nosaltres hem aprovat, hem intentat mm, exposar l'obra d'un fotògraf de la, seva de la generació de, de Xavier Mijeracs. Eh, aquesta generació està formada per un planter eh, fantàstic de fotògrafs molt desconeguts encara. Un dels que estava a la llista era Leopold de Pomest i uh, ja havíem decidit a la darrera edició, uh, havíem parlat amb ell, que uh, faríem una exposició al uh, 2020. Uh -huh. um, la mala sort que a finals, bueno, l'agost del 2019, uh, se'ns se en va anar, es va morir. Uh -huh. I uh, vam pensar que parlaríem amb la família per veure què podíem fer i finalment vam parlar amb la seva filla, amb la Juliette Promès, amb la, amb la Karin Leis, la que havia sigut la seva dona i parella professional i mare dels seus fills, i es van animar eh, a comissaria d'exposició i eh, bueno, vam començar a treballar ja a finals finals de, del 2019 i bueno, l'hem anat preparant malgrat el confinament i ja està tot a punt. I de la figura de Leopoldo de podria dir, doncs, que de, totes les, uh, de tots els fotògrafs de la generació de Xavier Miseracs uh, és potser el més inclassificable. És, és uh, una persona uh, molt polièdrica uh, que ha desenvolupat diferents activitats a la seva vida, no només fotografies, sinó també publicitat, molt conegut per la publicitat, uh, gastrònom, escriptor, mm -hmm. uh, cineasta... Uh, un, un, una persona molt, molt polifacètica, eh, però que malgrat aquesta quantitat d'activitats que va desenvolupar durant tota la seva vida es considerava per damunt de tot un fotògraf i mai, mai, mai va deixar de fotografiar. La seva obra és molt i molt extensa i, eh, i a més a més mm, a, a, a, amb un estil molt propi, és com et deia al començament, molt inclassificable perquè ha tocat fotografia eh, documental, fotografia d'autor, fotografia relacionada amb la publicitat, ha estat molt influenciat en els seus inicis pel grup del Dau al Set eh, bé, un, un, una, una obra molt, molt interessant doncs aquesta... aquesta exposi... perdona sí, no, per a dir que aquesta exposició es diu després de tot no? eh... Eh, sí, després de tot que és un títol eh, que jo ja penso que és molt aviant tant per la situació de Leopoldo Pumés com després de mort i, i, i després de... perquè no deixa de ser un, un, un resum de, de fotografia de la seva vida. Uh, mm, també per, per la situació en la que ens trobem. No? També dir-te que és un Pumés diferent perquè uh, la Karin i la Júlia el que han intentat és transmetre uh, tota una sèrie de, de peculiaritats i, i característiques gairebé obsessives de la seva obra que, que moltes vegades no s'han pogut apreciar en, el, en la gran, gran quantitat d'exposicions que, que se li han fet. No? Mm -hmm. En aquest sentit també és novedosa perquè veurem un, un poc més diferent vist des d'un de, altre punt I, i a més a més inclou uh, obres ja conegudes i altres que són inèdites. I també molt important... Um, són còpies d'època. Algunes són de tamany molt reduït, però no són eh, còpies eh, actuals. La majoria són còpies d'època i de, dels diferents moments o de les diferents etapes que, que il·lustra l'exposició. Doncs aquesta serà l'exposició central, podríem dir, d'aquesta onzena edició de la, de la Bienal Xavier Miseracs. Ho estem comentant amb la directora de, de, de la Bienal, la Maria Planes, i en aquest sentit eh, tenim moltes ganes doncs, de poder veure aquestes eh, imatges inèses, aquesta exposició doncs, que mostra aquest Leopoldo Pomés també diferent. Eh, la, la Bienal passa per diferents espais, en aquest cas, eh, després de tot, on es podrà, on es podrà veure? Al Museu del Suro, a la sala d'exposicions temporals del Museu del Suro. Perfecte, doncs el Museu del Suro serà aquesta, on es recollirà aquesta exposició. Al voltant d'aquests espais també hem de dir que aquest any doncs, hi ha un nou espai aquí a Palafrugell, que també doncs, formarà part de la, de la Bienal, oi Maria? Sí, aquesta vegada per primera, bueno, aquesta, en aquesta ocasió per primera vegada es posem a la biblioteca pública. Uh -huh. um, llavors, et volia dir que l'exposició de Leopold de és molt important pel protagonisme que té com a personatge fotogràfic de la generació de Miseracs perquè és una exposició inèdita, perquè és un nou punt de vista, però de les cinc exposicions que tenim aquest any totes són importants i n'hi ha una d'especialment important, uh -huh. la que és s'exposarà a la bòbila, que és de la Cristina García Rodero. La Cristina García Rodero, per qui no la coneix, eh, és una de les fotògrafes més importants, jo m'atreviria a dir, que del món. És, eh, és una fotògrafa que segurament estarà el dia de la inauguració en aquí perquè vol venir a, personalment a muntar la seva exposició i és la primera fotògrafa, dona fotògrafa que va... Eh, entrar a l'agència de, de fotografia Magnum Photos, que és una agència internacionalment molt important. És una excel·lent fotògrafa que ha rebut mil premis, mil premis i està molt i molt reconeguda. I per nosaltres és un privilegi poder-la mostrar en aquesta edició de la Bienal. I llavors tenim el fotògraf local, que és en, en Pere Palaí, que també té unes fotografies meravelloses i d'un moment de, de, de la història del nostre país molt especial, és el moment just dels anys 30 fins abans de la, de la, de la Guerra Civil és un moment d'alegria de, de, de, de, de joia i, i per això l'exposició es diu, l'hem batejat com eh, retrats de felicitat efímera i després sempre en col·laboració amb la Fundació Josep Pla que és una, una eh, entitat que sempre ha estat al costat de la bienal i sempre han treballat plegats, uh -huh. tenim a un altre gran de la fotografia catalana, que és Eugeni Forcana, eh, fotografiant eh, a Josep Pla eh, el dia del seu 70è aniversari. També és un reportatge que, que, que d'alguna manera relaciona la fotografia amb la literatura. I per últim tenim eh, la fotografia de Lluís Català, un palafrugellenc, conegut per molta gent, uh -huh. que ens farà exposicions de retrats de Palafrugellancs al carrer. És una manera de veure'ns a nosaltres mateixos a través de la mirada d'en Lluís. Vull dir-te que l'exposició d'en Leopold de Pomés està molt i molt bé, però les altres no, no estan gens malament. I eh, tal com dèiem, un dels espais que, que aquest any tenim per primera vegada és la Biblioteca Pública on s'exposarà una part de l'exposició local l'altra part es posarà al Teatre Municipal, uh -huh. al, a la sala d'exposicions del Teatre Municipal. Perfecte, doncs aquestes són les, les propostes d'aquesta onzena edició de la Bienal Xavier Miseracs, les hem repassat amb la amb la Maria Planes, totes són importants eh, com ha remarcat la, la Maria i per tant doncs us convidem a assistir-hi a totes elles i d'altra banda en paral·lel, com és habitual també quan, quan tenim la vianal per aquí doncs a més a més de les exposicions també teniu altres activitats en, en paral·lel uh, no m'equivoco, oi? No, no, no, tenim activitats en paral·lel que si tot segueix com fins ara i no hi ha canvis estan les hem programat pel setembre mm -hmm. l'agost, com que fa molta calor i la gent no té ganes de posar-se dins d'una sala i menys ara que tenim els aforaments molt limitats, ho hem deixat per, pel setembre i tenim uh, una xerrada de Xema Salvans, un fotògraf jove que ha estat també a la Vianal uh, que parlarà sobre la seva relació amb l'Eopoldo de Pumés després tenim uh, l'Enric Bruguera que és el comissari de l'exposició de Pere Palaí que ens explicarà l'obra d'aquest fotògraf i uh, en el context en què s'emmarquen les fotografies de l'exposició d'aquesta edició. Uh -huh. Després tindrem uh, un documental que es diu Azul Siquier que parlarà sobre el, uh, Carlos Pérez Siquier que és un altre dels grans de la fotografia d'aquest país i també mm, amic i, i, i, i company de la fotografia d'en Xavier Miseracs uh, després també descobrirem una nova fotògrafa la fotògrafa May Rahola un arxiu molt interessant una de les primeres dones fotògrafes i molt destacada en l'àmbit de la fotografia artística a l'estat espanyol uh, em sembla que no em deixo res si sí, sí, més coses tendrem també la presentació del llibre La capsa vermella que és el descobriment d'un arxiu importantíssim sobre la guerra civil del fotògraf Antoni Campañó i, I em penso que ara sí, que ja ja us ho he dit tot, un seguit d'activitats complementàries que esperem, esperem, esperem es puguin desenvolupar eh, malgrat aquesta situació tan peculiar que estem vivint mm -hmm. doncs, eh, Nosaltres també esperem que, que sí que es pugui celebrar aquestes eh, activitats on doncs, també es puguin fer sense, sense cap restricció així com també doncs recordar que, que durant la Bienal sobretot a partir del mes de setembre no? si quan torni el curs escolar també feu activitats eh, visites guiades per a les escoles, no? Les visites guiades les fem durant... Ja comencem a l'agost, també mm -hmm. fem d'acord amb el Museu del Suro, n'hi ha que ja estan programades i es poden, eh, es poden consultar a, a la web del Museu del Suro, però n'hi ha d'altres que els podem fer a, a, a demanda. Eh? Si algú està interessat en fer alguna visita guiada, doncs eh, ho podem estudiar i la farem. I eh, només el que han de fer és demanar-ho en els punts, punts d'exposició, en els llocs d'exposició i després ens organitzarem. Uh -huh. Intentarem que aquests dies que tindrem per aquí a la Cristina García Rodero i a, a la Karin a Leiis i a la Juliet Pomès, intentarem que elles també ens puguin fer unes visites guiades. Uh, serà super interessant perquè, perquè tindrem tindrem eh, la informació de primera mà de, de les comissàries i, i, i del de de cas de la Cristina García Rodero, de l'autora. Mm -hmm. Doncs eh, la veritat és que sí, eh, amb aquesta valor afegit, no?, de poder fer aquestes visites doncs, amb els propis uh, comissaris o, o fins às i tot às. artistes de, de, de les exposicions, doncs uh, trobareu també més informació i podeu fer, doncs, uh, aquestes trucades a la seva web, a Biennal, amb dos recordeu, Biennal i nosaltres, doncs, avui amb la Maria Plana us volíem comentar aquesta, aque, aque, aque, aquest aquest programa no?, que s'ha fet, fet públic, es va fer públic ahir, i avui hem pogut comentar i res, Maria, suposo que amb tota la feina prèvia que heu hagut de fer amb els dubtes de Síntiria si i endavant, ehm suposo que moltes ganes, no?, de que comenci ja aquesta musea sí, d'edició. Sí, sí, sí. De veritat és que en tenim ganes, menys arribar fins a d'agost podeu obrir portes. Mm -hmm. No voldria, ara aprofito per donar les gràcies a, primer als fotògrafs, fotògrafes familiars, representants i comissaris, a totes les entitats que han cregut a nosaltres malgrat la situació i han col·laborat amb nosaltres, l'Ajuntament, la Fundació Banc de Sabadell, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, Uh, i molt i molt important uh, a tot l'equip de la Vianal que s'hi deixant la pell i que, i que malgrat aquesta situació tan complicada i difícil doncs estem fent tot el possible per, per arribar-lo d'agost i a l'11 d'octubre mm -hmm. Sí, sí, sí, uh, tan important és començar com també poder acabar Exacte, eh? exacte <ríe> Doncs ara que també en aquestes aquests darrers dies aquestes darreres setmanes també s'està reivindicant molt la cultura, doncs uh, també recolzar en aquest cas aquestes exposicions aquests artistes d'aquí de, de, de casa nostra i que fan aquestes exposicions i que s'ho han treballat i que treballaran doncs durant aquestes setmanes i durant aquests mesos també aquí a casa nostra. Maria, moltes gràcies no sé si vols afegir alguna cosa més abans de... Bé, doncs esperem que vingui molt i molta gent, nosaltres eh, el nostre objectiu és mostrar fotografia i volem que la gent aprengui a mirar bona fotografia fotografia eh, feta amb rigor i professionalitat i que vingui molta gent, encara que sigui eh, eh, amb, amb control d'aforament, de mm -hmm. mica en mica però que vinguin perquè val la pena i a més a més la cultura també és un essencial i cal, cal, cal protegir-la i, i cal difondre la cultura. Doncs tothom convidat, Maria Planes, directora de la Bienal Xavier Miseracs. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.